Ești viu fi iubit cum n-ai mai putut, ca un soldat în plin război. Dar uite, ro horroros, iar în tânăr, ca într-o gară, nu știu cum, când unul vine și altul i-dus. Și rătăcim pe același drum, în sens opus, ne răsfoiește din tânăr. E un peron vechi de gara, Tu, eu e odisee Scrise de noi, într-o vară. Aș fi iubit ca un Ieșit la drumul care calea ta, Dar zilnic trece și izada al cielului. Suntem și noi cadou pânt, Ceapa unui singur dor, Dar despărţiţi de niște întâmplători. Ca un copil de-aș fi iubit, Ce fură mere din vecine, Uitând că totul e păzit De un gard cu spune. Dar vara aceea rogodit Cu brâu de flori încurturare, Orea plecat. Ordinary 1,000 oh, 1,000 oh, oh.